Видобув пачку сигарет, кинув одну до рота, просто з пачки. «Тут курити не можна», – зауважила зірка. «Я й кажу, підемо кудись. Нікуди я з вами не піду. Нічим не можу зарадити». Повторюю, а все розповіла слідству. «Кожний відфутболює м'яча від своїх воріт». Вас теж сьогодні намагалися накрити мокрим рядном. Ви підслуховували? Здобував інформацію. Маю кілька запитань. Щось день у мене сьогодні не склався, втомлено мовила зірка. Піду, аби він не став ще гіршим. Не робіть помилки. Команду взяв її за лікоть сталевою рукою. Ніно Васильівно, Гукнула зірка, забачивши чергову козлюк. «Проведіть, будь ласка, пана до директора!» Висмикнула руку і пішла з ліцею. Лідія поспіхом зливала недоїдки у відра, закривала кришками, зав'язувала ганчіркою. Розігнулася, огляділа кухню, вийшла до обідньої зали. Забачила травіату зі скипками хліба на таці. Паразитка, куди ото хліб? Котикам, запосміхалася трав'ята, вони голодні. Лідія смикнула тацю, хліб розлетівся, кинула тацю на гору таких самих, скипки розтикала у відра. «Забирайся, всі порозходились. Лідія дмухала на затерплі пальці. Підкотили рейсовий автобус і маршрутка. Повагалася між дешевшим незручним і зручним дорожчим. Обрала перше. В автобусі тіснява, але Лідія не реагувала на штовханину, щось обмірковувала. Удома хлюпнула з відра в собачу миску, наповнила корита в свинячому сажі, забігла до будинку, з'явилася вбраною в чисте. Колись модний кремпленовий костюм знову подалася до автобуса. «Лідо», – подивувалася слідча, – «ми ж погодили, зустрічаємось за домовленістю». «Не нервуйте так, Тетяночко Іванівно». Слідча схопила запальничку, сигарету, розігнала дим рукою. «Лідо, ви нас дурите?» – запитала слідча. Обіцяли не працювати, хоча по другій половині. Ми ж вам платимо. Хіба ти грошей буває забагато, тільки замало? Це я вам скажу як людина чесна, але бідна. Я вас не дурю. Просто зустріла стару подругу, зросли разом, і слово за слово. У цій столовці такі помиї що в інші можна просто на стіл подавати. Багатенькі тата-карли хочуть, щоб їхні буратіни зростали здоровими. Гроші не шкодують. У тому ліцеї побачиш дочку чи сина посудниці? Я не бачу. А я теж хочу, щоб моє дитя дипломатом яким стало. По-французьки могло. Яке ваше дитя? — заакцентувала на кожному слові кулик. — Я не про те, що ви подумали. У мене є свій базар. Я своїй дитині хочу матеріальну базу дати. А робота моя легка. З тих помию свині ростуть, копічина свіжа. — Як жити справа ваша? — Але там відра важкі. — Тетяночко, ярмо моє солодке. «Тягар легкий. Гарно кажете. Не я, Леся Українка. На пункт макулатурний ношу картонки. Так, дрібноту. Знайшла на купі бумажок повне зібрання творів. За кіло свинини виміняла. Палітурки гарні. І якось прочитала. От писала жіночка. Чисто про мене». О, мій бідний зів'ялий квіте! Лідо, я вас дуже прошу. Усе зергут.